Зрештою, з помічу воску мусили зліпки знімати з замків, за ніч виготовити дублікати і наступного дня подарувати латинянам. Мусульмани нові туркові байдуже, в якої християнські гілочки будуть ключі, віддати належить тому, кому цього дня вигідніше. Чи що мислимо отак виставу творити на місці, де явився для грішних людей спаситель? В дядьковому голосі тепер не було попередньої настороженості та незрозумілої і непояснюваної вини. Залишався лише холодний сум і такий же, як на траві, перший іній холодний жаль. Бог один тільки міг проказати Максим. На могилі правоця Аврама люди різної віри складають молитву. І раптом в душі Максима прорвало якусь загату. Йому конче хотілося виговоритися, насамперед, для самого себе. Словом, означати те, що скалкою болісною нило у серці. То невіра сварить людей, хотілось кричати. То все ненаситних політиків, викрутаси лукаві, усі війни до жоднісінької, усі спалахують винятково через гроші, маєтності, владарювання над ними, землею і людом. І Миколі, першому ключі від Віфлеянському храму, так само потрібні, як його головнокомандувачу князю Меншикову, ікона Божої Матері, прислана особисто імператором. «Десь там покладіть у прикомірок, розберемося згодом», – відказав ад'ютантові заклопотаний князь. І втратилася б, напевно, ікона, коли б, як писала французька преса, не поцікавився пропажує Петербург. А ще Максимові хотілося оповісти людині, яка десятки літ чула хіба росомах рев у далекій тайзі, як обмісковують те європейські уми. Йому довелося бути на вечірці одній, в Янковського, досить знаного в емігрантських колах Парижа, коли в імлі без виходів після поразки повстання опускалися руки. В запалі Міцкевич вигукнув. Немає в нас тепер іншого порятунку. Потрібен новий орден. Але кому його заснувати? Мені? Пізно. Та й занадто аристократ, інший забагацько демократ. А тут треба святого. Зрештою всі зійшлися на думці, що єдино можливий клич для нового руху – Бог, воля і батьківщина. Прийде час для об'єднання людства в єдину сім'ю, додав на продовження мовленого Янковський. Єдність християнства припускає об'єднання всіх християн протестантизму, схизми та іудаїзму. Билася, пульсувала, спотикалася і перечіплювалася думка людська, як врешті людині вийти за межі звіриного стада. Ти справді не продавав Христа. Ти його просто зрадив. Хрипко сказав на завершення дядько, погляд знову його схопила крига, і він, застогнавши, повернувся лицем до стіни. Максимові мандрівочка пахла. Пахнула вона пороховим димом і ще не відчим, бо збирався у неблизькі світи. Такій дорозі різно статися може, доки в тигаран донесення передасть. Перед дорогою, звісно, дядька відвідати слід, чиє здоров'я швидко йшло на поправку. В переповненому лазареті з густим смородом попри відчинені вікна гнійних бинтів та ліків на дядьковому місці лише зібгана постіль лежала. «На перев'язку вийшов чи погуляти?» – питав сусіда також полоненого. Той тільки пальцем коло в повітрі крутнув, наступне коло вже вище окреслювалося, а вказівний палець у стелю навіщо стицяв. «Втік цього досвідку», – відказав Максимові, як той нерозуміючи звигнув плечима. «Мовив, до вітру». І з тим вітром завіяло. З тяжкою душею Максим добирався до Тигарана. Точила душу образа дядькова, а ще той погляд, у якому поєдналося непоєднуване ворожість і зніченість. Може, думав, ніяково йому було, що племінничок з бусурманами злигався, що без п'яти хвилин дядько мав стати душпастерем, а от на тобі під носом прогледів. І куди ж далі проселиться дядькова доля, як перебіжчика не зарубає випадком турок чи куля сліпане на здоржене? Максим не міг, звісно, бачити, як проселиться далі дядькова дорога, як ішов він у світанковій імлі до своїх в напрямку російських шанців, пригинаючись на всякий прикрий випадок. І тим паче не міг чути, як двоє російських солдат перемовлялися в окопі поміж собою. Хоч вчора мало не втрапив під шаблюку турецьку, але трофей таки здобув славний, тішився один, переймаючи з руки в руку англійську нарізну гвинтівку. То не наша гладкоствольна пукавка, набагато далі на повал кладе. А чи бодай разок з нею вже стрельнув? З перепитав інший. Де там? Хоч би по вороні, який для певності перед боєм спробувати. Стривайно. Он від фортеці в імлі щось відніється. Чи не лазочик який? а якщо перебіжчик